Hej, Erik här. Uh, innan vi, vi glömde av att nämna det i avsnittet som följer nu, så jag tar det nu istället. Um, på torsdag börjar vår t-shirt-kampanj som går ut på att uh, man paypillar in, om man vill ha en t-shirt så paypillar man in, 150 kronor till uh, mrbeard at live.se och uh, man skriver storlek då. Och sen den summan vi får in där kommer vi matcha, och, eller jag matcha och skänka till unghancer. Uh, så att ja... Vill man få en cool t-shirt och uh, hjälpa till med någonting väldigt viktigt så är det här basen. Awesome. Uh, som sagt, uh, vi kommer börja den 31. Och uh, kommer hålla på en vecka ungefär. Så det är lite ungefär, det kan bli en vecka. Uh, så det håller på den 6 november. Och uh, i några framöver, bara kör på. Uh, hoppas vi får en massor. Inte bara för vår skull, eller inte för vår skull snarare. Liksom. Uh, ja, det går till en bra sak liksom. Right, vi får en vecka, så snart. Det är jag det det är trotskull Jens? Avsnitt 48 En månad kvar tills 52, uh, ja det blir bra. det 52 så det just Jag vet inte om det är matte, men det blir väl Det blir väl det ja, ja, det Allsitt. borde det vara Ja, titta, coolt Fan, då är snart 1, Yes, i ett. <laughs> är det hundra hundår då? Fann vi hundårs fyller vi sju Okej, okay. det är fortfarande ja, det är inget speciellt Vi får börja skolan då Ja, det kan vi Ja, hur är det inte speciellt? Hur är det inte speciellt? Det in speciellt? <laughs> ja. Så, vad är det stillande? Skitsamma Vad blir det? Ja, det är år kommer vara så ångest Yes, så nästa Ja, skitsamma Ja, du har ett tema för idag <laughs> ja. Det är Halloween snart Är det inte det nu? Nej, det är faktiskt Well, egentligen är det på 31 oktober Okej Uh, men vi... Ja, jag tror inte nåstid i Sverige som firar det gör har gjort det heller än nu som varit. Nej, uh... ja, det är nästa helgen. Som... Nej, jag, jag ser allt vi alla jag, alla jag sett. Så det ja, jag har all... sett nu. Uh... Ja, men den, är... den... Är... den rätta helgen att fira blir nästa. Det är ja. det är helt klart nästa. Precis. Och det är med mina motståndare. Ja, är... jag har en snabbare ursprung än du. Vi kommer till det. Ted people. <laughs> <laughs> vi kommer till det. Men uh, det betyder att vi ska göra lite Halloween-special idag. Cool. Det är jättegott. Jag fan Jag i jag det. Jag tänkte egentligen inleda ni Vad betyder det? där var, det. Där var det. <går> det. var två två här <går> Jag tänkte inte när ni välkommen till sjukhuset. Du skulle inte göra så. Nej. Det är bra. Rätt skipper det. Ni det i alla fall Okej. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om jag har lite rolig Halloween fakta. Nej jag tänkte att vi skulle börja med att prata om skräckfilmer. Yeah. Yes. Och uh, mer bara så här man gillar så, eller vad man ni fick lite läxa det sig idag. Uh, men vi uh, vi börjar vi går en när vi ska vi ta liksom så här favoritfilmbladet. Då är det med Oskar. Ja. Eh, Just, nej, vi, bör, vi börjar med Jens Nej, nej, nej, nej så <laughs> jag, <kör>, <laughs> <Okay. clears throat> jag vill vara först Det är viktigt för mig nej, men, eh, ske, Man brukar säga det Skekfilmer <laughs> alltså, Det är inte riktigt Oftast den sortens filmer Jag har kollat på Så det har inte blivit Jättemånga skräckfilmer Genom tiden. Men det finns några Som jag gillar Och då är det inte för att Jag blir extra Rädd eller på något sätt Jag tycker att jag är extra läskig Läcklig Läcklig Läcklig Utan det, jag tycker säga Cabin Fever här oh, är som har sett den Nej. Det är den väl är jag som har varit för att den är så otroligt uh, Ska man säga ful kanske okay. Jag tror att jag har pratat om den här filmen förut Tror du? Ja, uh, om den roliga scenen med, med geväret Berätta för ja, det, om... det, det, Hela filmen i alla fall går ut på Det En vanlig uh, template Handling uh, Det är ett gäng ungdomar som ska ut, åka ut i en skoga ja. Stuga i skogen Fan, Vad är din grej då? En stuga, en, en stuga i skogen uh, Och de ska ha sex och de ska dricka ja. Uh, och det, här, det är något underligt med det området från att veta när de stannar för att köpa precis i sin namn Jag köpte lite snacks och supply Min fråga är bara, blir de varnade på mackan att det inte gå ut? Uh, ut? Ja, jag tror det mm. Something's out eller något sånt där. <laughs> <laughs> uh, I alla fall När de är på den här uh, macken, Då så ser de att uh, vi hänger tyvärr ovanför bardisken. Mm. Eller inte bardisken, men det är ett för det. Och då av någon anledning för, så frågar de What is that for? Eller who is that for? Ja. <laughs> då säger expediten bara Oh that, oh that one, it's for the niggers. Och då blir det lite så här e Ja, okej, okay. <laughs> yes. Ja, okej, okay, men vi, vi ska nog gå nu. Så åker de in i skogen i alla fall. Sen så dör alla, typ. En efter en Ja, medan de har sex ibland mm. eh, Och eh, den, den liksom slutar du Är de dödade eller Nej, det är en sjukdom den? som dödar dem mm. De tappar typ huden och det är ganska coola effekter mm. för det där. Men, men alla dör i alla fall Och sen så i slutet Som en liksom, bara, som ett bihang i princip En liten extra sketch nästan Så eh, jag tror att det är en som överlever sånt där. Så han hem och så kan jag förbi den där Macken ja. Macken <snivål> eh, och så kan ni i solen gå och man ser dem bara Men kommer de stanna kvar i makten? Och så börjar ni höra... Sånt. <skratt> <skratt> som man vad man skulle beskriva som black music, okay. My mycket baspunt eh, och sånt. Där. Eh, och så ser man att det kommer en jeep med fyra svarta ungdomar i uh -huh. Och så oh, det är det liksom kameran nedifrån. Så det är, det är verkligen så här ghetto Gangster stilen, De går så vägga fram och in uh -huh. i den här eh, macken. Uh -huh. Och då så ser man att ja, oh, den här expediten han ser det, springer fram och plockar ner i väret. Och sen så kommer de in Och då så bara Here, I've finished it up It's all polished uh -huh. and ready <laughs> Och så säger man, Oh jeez, Frank, thank you Och sen är det slut uh -huh. <laughs> men, Det är ju väldigt ofta Det är alltså, att skräckfilmer Är plojfilmer Plojfilmer Ploj, Alltså att det är mer Det är oftare skräckfilmer som är haft på skoj Än bara. det ja, ja men det är väl själva poängen alltså den som ska göra en riktigt läskig skräck, för Det är ju inte många som har lyckats med det ja, Man kanske inte kan göra det längre för att de... Då... Det, det, det. Så vi är så många som blir så bra liksom. Och vi är så ja, vad, vad är läskigt för oss liksom? det, det är ju snarare idéer som kan vara äh, läskiga på riktigt Som man faktiskt känner lite obehagligt för Vi är ju så jävla vana vid att se människor Bli uppsprättade på alla möjliga sätt Och liksom, mm. vi tycker det är underhållande Det är inte läskigt Jag tror, jag tror hela Cabin Fever, jag tror hela filmen är egentligen, Det var bara resten av handlingen i filmen jag är bara nu, chef, Jag, dra det skämt om, jag tror det också <laughs> för Efter att jag hade sett den så alltså, hatade den filmen Den var så jävla dålig tycker jag Förutom just den biten så det Som liksom... var väldigt kul Eftersom man, man satt där och det var ganska pinsamt efter filmen Man sa att okej, okay, det här var de mest ovärda 60 spännande jag har hyrt en film för i hela mitt liv För där på den tiden jag fortfarande hyrde filmen också när det fortfarande gick på det filmet. Men sen satt man där och alla var lite awkward Och så kom den där lilla sketchen som en, Den luckrade upp stämningen lite Det blev okej okay. det, det, det är ungefär som i Doom ah, okay, yeah. Doom-filmen när det blir första personsvinkel yes. no, no. Och han går omkring när motorsågen är va Och en BFG Big fucking gun <laughs> Och skjuter, då blir det precis som spelet Och seriöstet försvinner i helt hållet Men jag undrar en grej mm. Tänk dig hur stämningen hade varit istället ifall den grejen slutar med att de in i butiken med har och har fyra skott då hade du bara... då hade det hade bara varit rassistist ente. Ja, eller... Det är toh <laughs> här Inte bara rassistisk mot svarta utan även rassistisk mot sydstater. <laughs> ja ja. <laughs> <laughs> det, var, okay. det var inga av oss som överlevde. Den... Det var de fyra svarta som överlevde. Uh, det, det var tre. Det var två tjejer, som... tror, och, tre. Två tjejer och två dussaritrymmer. Jag, jag tror att det var en som överlevde för att han var immun mot det. Så det något sånt där. Eller att han inte hade haft sex med någon av de som hade viruset Det här var kanske en STD, jag kommer inte riktigt vilja det. Men det, det, det är inte viktigt om de har någon som eller inte. Nej. Det är 50. Det viktiga är att de fick dra sitt 50 stället okay. Och därför älskar jag Candy Films Patrik Jag gillar nog sådana lite äldre Lite sådana här mysskräck Sådana gamla Hitchcock-filmer Psycho, Rebecca och och folklogan. Ja och... The shining tycker jag. The shining då. Ja, de jag alltså, dom nya generationer generationens skräckfilmer där det smäller och är massa liksom man ska bli skrämd av alla oväntade Äckliga. effekter och ja, att det ska vara äckligt. Ja. Oh, det, får jag, bara, får jag, det har jag lite svårt får jag bara flika in. Äh, den här är det Night of the Living Dead från 68 eller ja. 71. Den har ni var hos Nej, det är då det där eller dom tror jag det. kan vara någon av de bästa skräckfilmerna. Jag vet de är sån Är ju skräckfilm. Ja ja ja, vet Ja, och de menar jag originalet där, inte den med Bing ja. Raimes utan den första för den var riktigt bra på mig. Ja, men då den 28 dagar senare tyckte jag mycket om. om nya ja, de nyare filmerna Alltså det är kul det här. Jag vill lasta Psycho. När Hitchcock lyckades köpa upp rättigheterna för att göra filmen mm. gick han sen runt och försökte köpa alla exo han kunde hitta så att ingen skulle veta slutet innan han sen tar sätta. <laughs> jag tror han lyckades. Med. Jag tror att det var han som, som... Han skulle hata att göra filmer nu för tiden. Med alla spoiler. Ja, ja. Men det var han, han var väl först med det att man inte fick komma in när filmen hade börjat. Tidigare gick det ju B-filmer mellan A-filmerna. Man, liksom, man kunde... Uh, ja. B-filmer mellan A filmen. har ja. ju ja. ihop med antalet Men alltså, ja, det är lite så här. Du har någon sett filmen Hedgehog som andra har haft. Antingen Opel, ja. Nej, Nej. Nej. Okay, Det kan inte riktigt bra om vi har sett dem heller. Den har vi med på det. är <laughs> um... vill inte det. We we Jag tycker det tror tidigare. Man kom in mitt i filmen. Och man, ja, så satt man väl kvar tills det började om Kanske jag vet inte. Alltså jag menar nu för det Man kan ju köpa Om man, alltså, man, alltså, om man är lite sen till någon film Men inte så de låser dörren Sen när filmen börjar Man så mm. det väl liksom, Nej det får inte komma in när början. börjat mm. Men det är väl lite mer som teater För när, när, var så, när en pjäs hade börjat mm. Då fick det inte komma in mm. Mm. Så, så är det väl fortfarande på filmer Nej inte filmer utan men teater mm. Ja det är klart. Nu du, är på, du, är. du är på så här. Jo men jag har varit... Birke, Birke så här fritidsjävla... kör om en Jag tror inte de gälla Då borde de fortfarande köra på, på i alla fall på biografer att. Ja. Men när filmen börjar då får de inte komma in. Och då alltså inte när de börjat, utan när filmen faktiskt är igång. Och då låser vi. Ja, de... men det håller med, Det håller man. <laughs> För annars det, är det värsta som finns det är liksom folk kommer, Vem vad är det där? Oh. Vad är, är det som Jag fattar inte. Alltså, varför? Varför ska hon springa dött Ja men vi hade när vi när han då, pappa i hans Star Wars. Menar, ja men <laughs> det. Vi skulle jobba med Nej nej nej, när jag jag igen så var kallar på nära stil. Ja. Så att någon unge bakom oss som hade till hade till lite svårigheter med att mm. Så att uh, pappan förklarade för honom att det där inte var Star Wars. <laughs> nej. Nej Storman. Ja men det där är inte är men. Nej, nej. Det där är inte heller. <laughs> Jag Batman med? Han har inte sett filmen heller. <laughs> Men jag så för det är kul. Jag har lite otur med Superman-filmer. För jag såg den förekommer ut. Det var 2006. Så var jag med mitt dåvarande. Vad är det den in, i in, Kevin in, Spacey? Yeah? Yes. Yeah. Uh, Se hur var förbi vi kollar på den dagen. Det var någon unge satt bakom oss. Och varenda gång någon karaktär gjorde, alltså, dök upp i bilden bara. Mamma, är det, det stålmannen? Vad det höll på genom hela filmen. Mm. Så, det här är inte står mannen står mannen ny i bild. Det där kan inte vara så mannen. <laughs> det, det är kul med sånt. Mm, kul. Okay. The River Turner. In winter. In ingen winter. förstår vad jag pratar om nej, det, jag <laughs> De som har sett ett visst en visst Star Trek det fattar vad jag menar. Ah. Hela en person blir glad nu. <laughs> ah. um, nej men det är så nya filmer är lite för Effektiga är inte ett ord, men du kör med lite för ja. mycket så att vi skulle ha alla flash Det är med Cilja i Han blir rädd. Det är effekter men... med en stor I stort sett. Ungefär som man man blir rädd att Det är, är, liksom, är hur och... det, det Det är vad jag är rädd för när jag går att, oh shit, Tänk om den här filmen är som alla andra. Tänk om den är lika dålig som alla andra filmer. Och eh, jag borde ju slutat bli rädd för det där, eftersom det är ju ofta så ja. men det <laughs> var bara alltså, en att typ var, varför är du rädd för det? Nej jag sitter jag, jag vet, inte rädd men jag har en liten <laughs> klump i magen på det. Typ. Jag vet inte om film, film skulle ju aldrig den skulle aldrig funka om, liksom, för en död person till exempel. Så mycket av, av skräcken ligger i de här oväntade ljuden och de här och eller till och med en andre blind också för det ska man se alla effekter. Ja. Filmer är väl <laughs> lag kanske till vad för men det var så smart sagt Jag är igång idag Jag såg ju en film som heter uh, Det som är inne just nu är ju med, Det känns som att det dyker upp i filmer ja, Spöken är väldigt inne just nu Så det dök ut något som so The Conjuring dök upp the och insidious 2, det är liksom väldigt mycket så här. den grejen att, den gamla tekniken att man ser väldigt lite hela tiden och det är väldigt så här. och sen i slutet ser man vad det är, och avtalsbesviken vad det är för det är inte det man vill det <tryck> uh, Har du sett Insidious? Känner jag dig? Eller... Darth Sidious. nej, inte det de är luken, <tryck> uh, Det är en familj och det är hus och det händer konstiga saker helt enkelt uh, Jag vet inte, finns det inte en um, Sidious 2? Ja, Ja, ah, det var den jag tänkte på. <laughs> Nej, det finns en svensk film med Kjell Bergqvist som han det där. Den alltså, är den det finns på väl... sökarna. Den har jag sett. Du har sett den? Det är bra. Det är faktiskt ganska bra. Från 80-talet den också. Alltså. Ja. Det är Thomas. Vad heter Brottsson. han? Eh, Johan Schiffsvimmer. Ohja. Det gör du för denna bok. Nej. Är inte den Sorry. inte Thomas de Leva? <laughs> han är i soundtracket. <laughs> Vem ska jag? <laughs> Men jag alla in i det så är det så att det är, det är, liksom det här, det är en familjjobbiga en händer och det är väldigt mycket så här man ser väl, man ser, det är så här väldigt snabba klipp eller snabba klipp men man, de kör en så här, uh, kameran sveper över rummet och så ser man i hörnet att det står någon där en, en halv sekund sedan den är borta och så är det så här. lite så uh, och sen, spoilers, spoilers uh, det, är, det här är inte värt att se så alltså, se inte den här om, om ni, någon som lyssnar inte sett den så behöver ni se den sen blir det så liksom i slutet får pappan väl typ så här. Jag tror det var något om att det är någonting med drömmar gör, som så mycket av det Så han får gå in i någon dröm för att slåss mot det här utskansalg. Ja. Alltså alla såna. Det skulle berätta vara. Det måste innan innan innan glade. När välkommen in dit. Det här läskiga som byggt upp dig hela tiden. Tänk dig typ säsong ett av Doctor Who. ett sånt monster i universum. Men den stora han har som inte sett Doctor Who. Jävligt B i tavlan. Han har typ han ser som han har lite så han har horn i så det som jävlen, med stora gäller metallhänder. Åh oh, är det här som span? Alltså span? Nej span hade varit bättre än så alltså att oh, Watch your words carefully. Alltså, <laughs> <laughs> den var inte bra. Nej I men alltså hur span ser ut? Tänker jag. Nej ja. jag tänker på djävulen i span. Ja han gör. Ja. Nej nej det här är det här ser ut som en uh, en med stora metallboxningshandskar. <laughs> Så också, anyway. jag hoppar till Men. jag har en gång i den filmen men det... ja men din favorit var alltså de där gamla ja, alltså, ja precis <här> men det var medelåldren de har ja men det är så de är mycket, den, den som, jag har, den som jag har blivit mest rädd för det är nog Rosemary's Baby det vet jag inte vem som jag skulle väsa om det hur gammal var, var du då, då? kanske var 12 13 första gången ja, men då kan man få inte bli rädd på det sättet jag. ja Okay. Jag vet inte om jag ska visa om den för Jag tror att jag, jag skulle nog inte vara lika rädd nu Då skulle jag nog bli lite förstörd Nej, nej det kan jag tänka ja. Jämpa ja. Vi, Nej, vi ska inte kalla den för Jämpa Nej, det gör jag inte Det är Jämpenator om någonting <laughs> Nej, tack Men eh, jag har väl ingen favoritfilm så där som jag kan säga så Ja, ah, men den här vill jag se om eller någonting om, om jag skulle säga att, om jag, om jag, Varför jag nu skulle säga det, det, det Men Jens vill du inte det Jag och kolla på en <laughs> Vilken alltså, i... på? Alltså, det, kan vara ganska... det kan vara en generisk skräckfilm faktiskt. Det, det spelar inte så jättestor roll. Uh, bara jag har inte sett den innan. Så jag tycker inte om den så. Skräck. Uh, jag har sett The Ring två gånger tror jag. Men det var bara första gången som jag tyckte att den var läskig. Tror du att jag har sett den faktiskt? Ja, uh, det Den är, det är helt okej. Det, det är som Japanska The Grudge Ja. Uh. <laughs> Hur är, sju. <laughs> Men däremot så, så tror jag Att det är väldigt mycket liksom, hur, hur man ser en skräckfilm mm -hmm. uh, Som det var kanske Tre Nej två år sedan Ja tre år sedan uh, Så var jag och mitt ex Var på Hörna utanför Göteborg Det var inte ditt ex då va? nej. Det var det då man Och uh, vi hade hyrt en liten Liten stuga på någonstans Uh, det är en På västkusten liksom. uh, Så hade vi klippt ner sängen Så hade vi en laptop och så kollade vi på uh, The Haunting in Connecticut Ja mm. uh, Och man, I och med att det Oskade Och det regnade Och det var så träd som såhär, Piskade på liksom, På fönstren. Så hade både jag och mitt ex skit svårt att sova efter den filmen. Och det är liksom den skräckfilmen som har haft en av de starkaste intrycken på mig. Uh, och det är alltså en ganska skrivning i uh, Men uh, det var lagom så här, uh, mycket effekter uh, och uh, mystik, och uh, lagom mycket. Att de visade, det de visade var ändå inte så här: ja, men det här är monster eller det här är spöket. Och så här ser det ut. Utan det var ändå ganska. Ja. Mm. Det, där, det där känner jag igen jättemycket faktiskt, just där med eh, att det blåser väldigt mycket. Jag, jag <coughs> har säkert nämnt dem förut också, men <coughs> för tre, fyra år sedan kanske, tre, tre år sedan, så, eh, då skulle jag måla huset på våra landställen mm. som ligger ute i skärgången, på varmda ligger det så då drog jag dit på hösten så här, på, på helger När jag inte pluggade så drog jag dit ut själv Med min då Nya laptop Som nu är ganska senil och tråsig, men <coughs> Då var den hel i alla fall Så hade jag laddat ner lite filmer på torsdagen där innan jag drog ut så jag tänkte tänkt att de här ska jag se När jag inte jobbar När jag målar det är ganska mycket yta som jag skulle måla Så det, det var en del mm. Så jag drog väl ut kanske fyra, fem helger Eller sånt där <coughs> Men i alla fall du var själv eller? Jag var helt själv. Nej. Och det här var på hösten. Eh, när det blåste ganska mycket. regnade lite. Och det var jävla kallt och mörkt. För på den där stället så finns det inget ljus alls. Runt om. Det är bara ljus som man händer. Och nu låg jag i sängen och skulle kolla på. då kollade jag på faktiskt Zodiac. Att finna Zodiac. Och det är faktiskt en av de finnas som... Ja, jag brukar inte ha så svårt att sova. Efter det jag sett finna. Men just Zodiac... I den där miljön mm. Hade jag jävla svårt för efter Först av allt så hade jag ätit en köttfarsås Som var en vecka gammal Men det visste jag inte då Så jag, så jag spydde under den Men eh, utöver det så var det jävla obehagligt För jag tyckte hela tiden att jag hörde ljud utanför fönstret Så det slutade med att ibland så liksom kollade jag Och bara, ja men det är något där. jag såg så Jag kom, fick knampa och kolla Eller? nej okay. det, det, det var delvis det och delvis att killen på pressbyrån Typ i båten varna dig för att någonting kommer att hända precis <laughs> <laughs> Uh, ja, men det, ja Jag känner igen mig ganska mycket Jag minns väldigt mycket när jag var lite yngre och, äh, Jag minns när jag till min första flickvän Hon var sjutton, jag var arton Och äh, han fick ju katoliker hela biten, hennes familj Så man fick ju inte sova där så jag var tvungen att gå hem Så vi hade sett en massa skräckfilmer Sen bussen hade så gott, man skulle gå hem genom skogen ja det var jag tänkte faktiskt jag kommer inte göra om det där för det här ser läskigt ut men så man säger inte, inte bara att det är någonting där det är någonting där och jag är stolt över en död laget, för han kommer jag, jag jag vet inte jag har midlöst sett något längre det är inte därför <laughs> <laughs> är men bra. jag var så jävla vad oh, vilken film var det Nej det var nog, det var, det var The Ring för alla, som vi såg i Ja, Ringu, Ringu. Men sen alltså, en massa video, vi, vi såg massa sådana filmer liksom. Och det var alltid, jag skulle alltid gå hem och det var alltid en massa träd som rörde på sig på en läskig sätt. Mm. Uh, vid till tillfälle blev jag helt, det är min en gång när jag höll på att typ, få för, för, för En, en av hennes katter, hennes mamma hade typ nio katter. Och en av katterna var utekatt tror jag nästa. Hon fick följa efter mig en liten bit. <laughs> alltså Maria, Och jag hade ju såhär för att en lura med mig. Men jag, tänkte, jag har bara ena i nu För att ifall någonting kommer så vill jag kunna höra det <laughs> yep. Det ni... gick alltså så långt Att de, de, de, du well, alltså just, Du ja. tog precautions, tog precautions. Ja. <laughs> Men säger så så jag hörde mig Jag bara höll på såhär <laughs> <laughs> Jag inte bara Meeh! Utan, Meeh! <laughs> Jag vet inte Men, så här, men det, är så här, det är kul om jag regerar så på en katt Hur skulle jag regera på de så här, monster med stora metallhänder som vill ha... <laughs> Men vi har de här paranormal activity Som är det äh, <laughs> okay. äh, inne just nu de är fortfarande inne Ja det är ju fyra stycken precis, det brukar vara att de inte är så inne längre De vill ju men Det är lite Blair Witch Har du sett dem här? Du har sett Blair Witch eller? Ja jag tror det Men det var ju den grejen som Hela den sortens har körtens film Hound Icke monster De som är där men man ser dem Så egentligen på ett sätt Så är det ju ett jävligt bra Mm. som klarar av att liksom... Det räcker, egentligen inte, för det, det är de gör det är precis det alla jävla... Um... Alltså alla skådelser gör nu för det också För man, de reagerar på något som inte finns där På samma sätt som skådelser måste reagera på något som finns där nu i CGI-filmer mm. äh, Men förr i tiden Då hade ju, du hade ju Smink och sånt där man körde på Det är nog faktiskt Mycket av hemligheten med bra stäckning Att man vågar vara återhållsam Och inte visa för mycket att ja. det Verkligen ska vara väldigt, väldigt lite ja. Och jag kommer att tänka på Twin Peaks som ju är bitvis väldigt läskig och bitvis väldigt rolig men aldrig rolig och läskig samtidigt kan man säga och där är det ju den här Bob, det här, den här demonen just det. och han är ju, i början så han är han med kanske en gång vartannat avsnitt ungefär och bara någon sekund liksom. och sen så blir det stegare blir mer och mer men just för att han är med så väldigt lite att det är alltid så oväntat så blir det så Läskig, så mm, ja, typing. men det är det lite soft där. Men det är lite det de kör på den Paranormal Activity-filmerna. Mm, för där får du, jag vet inte, jag har inte sett någon. Jens, har du sett någon? Jag tyckte faktiskt att den var skitlöskig. Men det man ser för... aldrig någonting egentligen uh, där. Nej, det är väldigt lite. Det var antidsparatet. Ja. För det de gjorde, det de, det de inte lyckas i jag räckligt Jag har, jag har mm. samma grej du hade, jag kan inte prata. Du, mm. um, du. Det, det de gör som inte försökte göra det jag vet, rent, vet jag, men de inte lyckas med. Så de lyckas med på Larry Witch Project var att de försökte väl uh, antyda, för det, de tog bara det okända så Det är ingen som man har sett innan. Det är inte så att... Det är inte, det är inte jävla typ så här... Uh, Ryan Reynolds och så vidare. Det är ju ganska praktisk andelningar också. Det, här, det, det var billigt. ju ett väldigt begränsat budget. Det, men det, det menar jag också, för det de ville i Witch ville de gärna... Ja. I fall i början så lyckades de till viss nivå för få folk att tro att de hade hittat det bandet i skogen. Mm. Det, här, det, här, alltså, det här Vi vet inte vad det här är någonting. Egentligen. Den illusionen förstördes helt. när uh, När... Um, de här tre som var med i och började presentera någon prispel MTV Video Music Awards Jag tänkte okej, okay, det var inte riktigt <laughs> Men det går inte att göra så på samma sätt längre För internet, Alla, allting läcker ut ett halvår alltså. Det hade varit bättre om vi hade vi Stannat kvar på 1995 eller sånt När internet fanns lite grann Men det, det var fortfarande ganska Underground-grej att bara va? Internet... Finns du där? Det roade liksom när, när man kunde vara kände så att om jag söker på mitt namn på Google eller motsvarande så finns det en bild på mig där. Jag är rätt, sä yeah. uh -huh. jag är rätt säker på att man skulle kunna typ allt har visst eller Yahoo Ja, hur? Det för Yahoo? för <här> <här> <här> <här> det? jag hur i alla fall. Nej, <här> det är så ser är de inte. Därmed tänkte jag så här för att Alltså, jag vet, nu vet jag inte, nu kanske jag är över lite, men typ folk som är födda 90 eller senare 90. Jag är rätt säker på vad man skulle. Du, du vet det här ljudet när man, när man, man skulle. Borde det ja, ja. Man skulle kunna ringa upp någon med ett sånt ljud. De skulle, skulle, skulle, skulle, skulle tro att ja. det är på anfallet. Det är vara ett okänt ljud för dem. Liksom. Så jag hade, jag, vi hade tur i vår familj Det där hade vi ända fram till 2004 faktiskt ja. alltså, alltså, Vad innebar det där Det var, det var gick ju på telefonlinjen Det var Då som en melodi nästan Ja den ringde ju ja, Jag vet faktiskt inte ja. vad den innebar varför, varför Men det var ju samma som uh, liksom Signal som om man Faxade Just det. Uh. det är inga som, som man det Det är det visst Men they are retarded yeah. <laughs> Retarded. Dörd Dörd <laughs> V vem är du som faxar? Vem är du som fucking faxar? Ja, jag ser ut som fucking funktionär Min morfar hade en är på typ 10 90 talet som till och med jag sa Det här kommer inte funka <laughs> och, och Någon sa, Min mamma skällde ut mig varje gång jag sa det För jag sa att, hur funkar det egentligen? Det heter någon sån här form av uh, Moneyfax heter den. Och uh, man faxade pengar Så man kunde skjuka pengar till folk lätt och min grej så är så well, i med att man det är inte så att du stoppar in någonting i maskinen, och sen försvinner den iväg och skickas iväg. Nej. Det är en kopia som för... lyckas. Alltså, det är kopior av sedlar. Det är väl i stort sett är. Så det. Det här gäller man, kop man kopplar den här faxen som man skickar med till en dokumentförstörare. Ja. Ja, ändå. Där. Det blir inte så att man skickar två kopior av samma seder ena framsidan sen, kris, är sen och så. Så man klistrar man ihop. Så man måste göra i så höga <confer Ages> för vad man hör det bara Jag, jag, jag frågade <infroend smoked> gammalt på senare år lite grann så för mig ingen till exakt vad skit nyker ut på för jag, jag, det är jag det låter som det går ut på låter sjukt idiotiskt. För att det där, det, det, om jag som var typ så här var jag typ Ay, inte någonstans tio där här själv men det där funkar inte. Då kan det vara så här smart och när frågan blir alltid Lite där. Och ju först när jag frågar någon om man egentligen inte pratar om längre för att få det. Får jag sitter farbror i pengel så. Han sitter hände på semester. Och <laughs> ja, uh, så mycket kaka. Yes. Uh, men. Karke. Uh, ja min skulle film. Inget mm. ja. svårt. Jag var svårt att välja men. För det också jag, jag tänker så vilka filmer brukar du på vid Halloween? Var är det antingen Night of the Living Dead mm. från 68. Såg du mm. oh, ja det är just det. Såg du det? Sombre uh, det är nästan en egen kategori men. De... Ja, ja, men, men det, här det är, är inte bara en zombie det är den första ja, som film som. Ja, det är Det Det stämmer blivit... faktiskt inte, White Zombie var första. Det är typ uppenbarligen uh. inte. Ja, ja, ok, men ja. Uh. Men uh, eller den eller Halloween, Alltså den som heter Halloween, den är det. I våras. Det är så Nej, det är Michael Nej. Myers. Ja. men Michael Myers men inte Mike Myers från Austin Powers filmen. <laughs> <Just det. laughs> uh, Baby. Men uh, båda två är så här Jag gillar mm. alltså, Night of the Dead är en bättre film tycker jag Det måste jag säga uh, Medan Det uh... har faktiskt inte lågat se Eller Det har inte blivit så att jag har sett den Ser den Den är coolt Det faktiskt är coolt Han var väldigt före sin tid där För han har inte Det är ett En film från 60-talet Där det... hjälten är svart det det Men det är han liksom ju Det är ofta den också Jag vet Men där här är liksom Några år senare Det här är liksom 60-talet i USA Det måste ha varit ganska liksom För den tiden Ett väldigt oväntat mm. slut och Utan att förstör han Något av för mycket uh, <laughs> Bred er du om spoilers Eller ska mm. jag, kan, jag kan nog lista ut ungefär Det är så kul De har nog ett hus Ett litet oväntligt gäng med, så här, Människor som träffas längs vägen mm. uh, Det finns en snubbe Det är en svarta killen som är liten Han försöker vara en charge Men sen finns en annan snubbe en vit dude uh, Som mm. tycker han ska vara en charge istället Uh, och så finns det någon lite yngre snubbe Som inte riktigt vet vad han ska göra Men han är lite mer på svarta killen och hela grejen går ut på om en Debatten pågår väl länge Om de ska låsa in sig i källaren Det tycker jag gubben då, eller han vita snubben uh, Men den svarta killen som heter Ben Tycker inte de ska göra det För om någonting händer så har de fastigheter mm. mm. Så det pågår lite ganska bra Att höra den där uh, till slut, de har någon plan, just det, de måste väl de, de sig på något sätt de ska lyckas um, de behöver ta sig ut till det är jättebra, när huset har en belsinpump ja, det, det, det, det är bra men de måste ta sig till bilen och, uh, gå och få den till pumpen och tanka för att kunna ta sig iväg såklart så att unga killen och Ben ska ju väga och fixa det, medan gubbens jobb är att kasta molotov cocktail som fönstret på zombisarna så de såhär, dör well, eller, yeah, yeah. reader <laughs> uh, Nej, men, um, det går inte riktigt som det ska För att Någonting händer med bilen Jag minns inte vad det riktigt med, Och den här flickvännen till unga så Får lite panik och ska hjälp hjälpa honom Springer ut dit Känner du den där? Nej men jag tror att jag tror de, de, de ligger liksom spela bensin överallt precis Så att bilen börjar brinna oh. uh, De blir uppätna uh, Ben ligger liksom så i bakstyrhuset men gubben vill inte öppna dörr någonstans. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> uh. <laughs> är det för att gubben är feg eller är det för att gubben ser sin fans att bli av med han? Men det är är gubben assist? Nej, mm. men mm. uh, han är ju nog inte intresse mm. okay. det Det är ingen grej. <laughs> det, det är, ingen, det, det är <laughs> inte en grej. Han utsa han, han säger ingenting <hör> är det, det, det är inget <hör> som tar upp. Uh, men han så att han um, vid ett tillfället så um, så han öppnade dörren för att bestämma sig well, det borde jag väl borde vi kanske göra lite det kanske inte selektivt. Nej, då, han de kommer in de lyckas så igen så alla dörren då. Den nitar gruppen Man lite där. Vad är Ja, det kan man Så därifrån är stämningen kan man säga Inte på tapis då Det brukar inte vara ja. det som vi filmar. Nej, Det, alltså ja, det var alltså, alltså det var en fucking alltså, jävla, Det var feststämning innan det här ändå Liksom ja. Ja. Var, <laughs> Yeah! Zombie-apocalypse! Det ja, ja. Det hoppade runt till uh, den där uh, vad, vad var stort Vilken stor den i Beatles eller någonting du? Hoppade runt till Beatles-låter Utan som bordet och, okay. Monkeys Monkeys, så var det Men jag saw her face Nej, det gjorde de inte <laughs> uh, Samtidigt som detta händer Så är det ju uh, man, man, jag tror att man, um, I ate her face. man I ate her face <laughs> man, I couldn't believe it Jag vet inte hur jag får all sin <laughs> Okej okay, uh, so Just då, det är, det Jag kan av en väldigt viktig grej här uh, Gubben och hans fru har ju en uh, Gubben och hans fru har ju en um, En dotter mm. som inte mår så bra inte mår så bra som att well, Hon är sjuk eller är hon deprimerad Nej hon har blivit biten oh, okay. Men är de, de, de alltså? de hon deprimerad Hon kommer bli värre Det kommer bli värre om man säger så De har inte koll på De har inte sett några zombie filmer inte. Men nu tiden så vet vi typ alla i här Att så här, säg, vi, säg vi var här Säg vi flydde hit för en massa zombies Och jag, är biten, jag blev biten på vägen Jag ni skulle skjuta mig fort jag, jag skulle skjuta dig själv Right. Tack så mycket. Jag förväntar mig ett tack jag, ska jag, kanske inte jag kanske inte ens väntar Att komma på biten <laughs> <Jag bara> <laughs> alltså. Äntligen kommer ingen invända Om jag skjuter oss <laughs> uh, Så att de vet inte om det Men så att hon, hon blir värre och värre hela tiden Jag tror hon lyckas bita mamman Så att hon blir en zombie också Ja just det det här är ju extremt intressant Eftersom de som såg den här filmen De fattade inte att den skulle bli biten en zombie Well, de börjar bli konstiga. Ja, ja. Det, det, det är ju tydligt till slut. Men det är inte en liksom, deal rigg direkt så fort man blir biten nej, nej. första gången. Nej, nej. Um, Även om det får sådana effekter. Yes. Det är roligt nästan alla zombiefilmer. Så fort, alltså, det, tar, för de det är inte klart att de har hajat det så det fungerar. Mm. Men hur slutar det Okej, okay, det som händer då, fort, de har slut så är de ner i källaren. Jag tror gubben uh, blir uppäten. Det, det är egentligen bara den svarta killen som... Han, det är bara han som överlever kan vi säga. Själva. När han, när han när, när, för, morgonen där, för Alla som av sina huset. Han är nöjlig själv. Han har i gevär. Jag tror han typ, funderar på om han ska ut i mm. Det är värt att ha hängt kvar. Jag tror han lyckas... Han, ja, typ, jag tror att han blir ju skjuten av... Men, jag kommer till det. Jag kommer till det. Så han, han, han märker att det är uppe. Han går upp och frisktigt kollar. Och det är så här... Han verkar ha klarat sig. Han är ganska glad att han klarat sig. Lite tråkigt att alla andra dog, men vad ska man göra? Mm. White people, här. Huh? <laughs> Jag lovar att han tänkte så i slutet på grund av vad som händer snart. För att samtidigt ser man kvariffen och de går åka runt där ute och skjuta alla zombier man stad. Mm. ser på avstånd. Så han låg på tidigt ut genom fönstret. Mm. Så han bara, sure, where's this guy? We're not your house over there. But... All right, jag doing so, so, no it. Så tar han och skjuter mot huset. Boom, han får en kula i huvudet. han dör. Det är jättekul för att Haha. han har liksom snopet. Mm. Så han släppas upp på någon här, stor hög med sommigen som blir uppfältad. <laughs> men det, just, det bryter ju verkligen mot konventionerna. För det första först är det en svart hjälte. Och för det andra så dör hjälten. Det ja. är liksom, ja, väldigt... Ja. Och han dör inte på något hjältemodigt liksom eh, sätt hellre. Han dör i värsta antiklimax ja, Det finns en annan film där eh, det händer samma grej Och det, det är inte en skräckfilm överhuvudtaget Det är en krigsfilm Det är en finsk krigsfilm som heter Dalvis <laughs> Det betyder vinterkriget så. Okay, nu kommer en spoiler om den filmen tre 2, 1 där kommer den eh, huvudpersonen som, är, som man liksom får följa det är det är en film om honom liksom han dör i mitten av filmen ja han springer omkring i en skyttegrav sen kommer en granat och spränger bort hans underdel så, han, så sen dör han då så flyttas står till en helt annan person det är ännu mer ja det är också lite så jag blev jätteförvånad eller jag visste att det skulle hända när min kompis hade berättat om men det är fortfarande lite förvånad Alltså men, ja? ja men alltså det var det kom sen när jag såg Night of the Dead. Min spontana tanke var ah det är så synd om honom, han har klarat sig genom <laughs> allt det där <laughs> mm. Och någon stor tjock Sydstadsdud sjukdom <laughs> <inte, för> <laughs> <laughs> uh, Sen finns det, jag tror att Filmen slutar med den här prästen då Filmen börjar med någon press som typ blir anfall Nej, han blir någon press som har en sån här, Oh lord uh. prata sådär, men jag vet inte vad som händer Anyway, han uh, dör Ja, Halloween följer man behöver inte gå, alltså har man sett en skräckfilm hon har sett, den Den, den, den följer ju väldigt sött. Mm. Det är en, uh, en tjej, uh, hon har ja, uh, um, som blir jagad av en uh, galen kille med en mask. Uh, alla hennes kombiner som håller på att ligga och ser på maskar, de, de dör ju en efter en. Ja, vi har ju en kille med, inte uh, hjälten, det finns ingen hjälte, men en av the good guys är en uh, doktorn till den här... Um, Michael Myers som följer efter, som försöker stoppa honom hela tiden som spelar som en med Donald Pleasence uh, vet inte om någon vet, han är död nu vet inte om någon vet, oh, om han... Uh, och han lyckas väl ha komma i sista sekunden och, och typ skjuta Michael då som han ramlar ner från en balkong men, well sen, sen ser man två sekunder senare han först ser man ligga i gräset Till, sen kör musiken igång, så blir Halloween 2 så. så att ja, uh, den den, jag gillar den här Michael Myers will return hur många filmer är det nu? I själva. I 15, själva det 15, finns eller? ju en hårdfilm. Självklart. Självklart. Nej, okej. Jag tror egentligen om man ska säga att den som följer själva. som huvudtoryn mm. så är det sexfilmer. Det är så kul. Halloween 1 och 2 Halloween 2 spelas i samma kväll, resten nästan natten. Okay. Halloween 3 har ingenting med den filmen att göra överhuvudtaget. Ingenting alls, det är bara titten. Uh, till den nivån att den uh, handlar inte ens om en mördare. Det är, någon, det, är som, det är någon som i Halloween ser är förra dagen eller kanske konstiga Halloween-masker som gör när barnen har på sig under, under Halloween-kvällen så kommer någon jävla när deras reklamhingel går ut och så dör han. Okay. Uh, det Någon kollar på första Halloween-filmen på tv? I den här filmen? Nej, Nu ska jag se. Ettan och två Det är James Cameron. Nej, nej inte nej, den John, andra. John Carpenter. John Carpenter. Jag blandar allt ihop dem. Jag tror det är John Carpenter. Men, uh, fyran fortsätter typ några år efter andra filmen. Fem och sexan um, Hör också till huvudstorien Och sen sjuan Är väl uh, nej, nej det finns en åtta också Åttan Handlar om några som inlåste i hans barndomshem Det är en reality-serie Om de klarar sig typ Ett dygn eller natt i det här huset mm. Ska de till och med vinna en massa pengar Det de inte vet om dock Är ju att han faktiskt är där Det visste de nog heller Han lyckas ta sig in på dem Och pengarna är faxade via... <laughs> <laughs> Sen gjorde de en reboot som den är, okay. Rob Zombie gjorde två filmer som skulle som, alltså, de, alltså Första original-storien på nytt Och mm. uh, så de är helt också våra Har de det där karpen stilen av sig? För så alltså, han, John Carpenten, han har ju alltid något. Det är, det är alltid något särskilt med hans stil jag. Jag, jag älskar det där de det dåliga, man modelleffekter. Det är, är, liksom. ja. är alltid något halvtaskigt gjort på docka. Nej, var det, coolt, nej så det var inte det. Nej det var inte det. Men det coola är, just det där kul. Cool. Uh, masken som Michael Myers har på sig. Vet du vem det är? Uh, det... Är inte han... Nej, nej, nej, är, det, är inte han samma som Jason Voorhees? Nej. Mm. Eller är han som har en, en Reagan mask på sig? Det är han som har en uh, uh, William Shatner mask på <laughs> Och varför han de har det ju... Det fanns ingen djupare förklaringen De behövde någon billig mask bara. Mm. Och det var billigast som fanns. Så de målade den vit Ja. Det finns ju lite logiska looker det finns holes in as about bara skriker om det han han är ju storyn är ju att han mördade sin syster när var typ 10 år gammal eller vad Och sen sitter han på något metabokros i många år knappt pratat inte myndrar på sig någonting nästan. Det inte drar på? inte inte in på sig så det skulle säga Till på Halloween då så flyr fler. Jättestark till en. Han har till och lärt sig köra bil. <laughs> det är imponerande för jag kan inte köra bil Jag har inte sett på något oh, problem mm. Anyway, han är väldigt bra på det Sen igen, fucking riktigt Och de förklarar riktigt det, det, här, det här gillar jag väl mycket Det jag gillar med de här, här filmerna, film nummer sex ungefär But De förklarade inte varför han inte gick döda Det fanns ingen förklaring Man lät, lät folk fundera själva varför han inte gick döda mm. För det, jag menar, han blir skjuten ett gäng gånger i första filmen Han blir ju uppeldad i andra filmen I fjärde filmen tror jag att det, han ramlar ner i någon jävla... Någonting från en massa pryl, massa jävla... Alltså, typ ett inte ramlar i den här panorna. Han han han kan inte dö till. Men i försöker filmförsöken förklara det med att det är någon ånskigfödda sekt som styr honom. Som ger honom magiska krafter. Mm. Mm. Hade du inte kunnat köra den här World is not enough? Ursäkten. Att han inte känner smärta bara? Han har blivit skjuten i ja. huvudet en gång han känner <laughs> Fast det går inte döda killen då? Det är... Jag vet inte. Anyway... Uh, så att, ja så det, det, är de. det är de filmerna jag det är de två som jag tycker är. jag försöker komma ihåg hur den där masken ser ut jag kan visa dig senare jag, jag, jag, jag får bara upp den här hockeymasken som de använder i hit ja. <laughs> jag försöker tänka på det men det är inte rätt den från den 13 är ju också men det är samma alltså, de, de filmerna de två franscheren är så lika varandra hit Nej, ja, då. jag hittade den trettonde <laughs> Frida den trettonde och, och Halloween ja, ja. Jag har blandat ihop dem vid flera tillfällen Nej men det är samma sak, det är någon kille vi har massa på Som inte går riktigt att dela mm. Och de gjorde det ungefär samtidigt? Ungefär, jag tror, jag tror Halloween var lite före Det här är 80-talets motsvarighet till Olympiastfalen och White House Nej, men, <laughs> Jag såg Olympiastfalen i lönes det, det är två olika filmer Om som... hur vita huset blir kapat okay. Som typ kom samtidigt mm. Typ miss. Ja men det är väl lite den här Armageddon Deep Impact, uh, deep impact. Uh, Det finns verkligen flera exempel bra. Taken och Stolen <laughs> <laughs> Well jag kan inte säga så Jag tror att Stolen snodde sin idé från Taken ja. Det är så jävla bra Den filmen med Nicolas Cage på den svenska Ja är det, det? är det där man gör Hej det <laughs> hey, tar jag Oj du pratar svenska? Ja, jag förstår att det är viktigt Ska vi ses på vanliga stället? Ja Så varför kan inte bara säga på engelska Hej vi behöver ses Ja det är jag. Hur uh, länge har vi kört? Vi tar lite break sen kan du gå igenom några här Jag har lite roliga att gå igenom. Okej, okay, då är vi tillbaka. Uh, Halloween. Hello. Win my, my name. Jag tänker bara säga hello. Hello. All right. Uh, Så so jag har lite rolig Halloween-fakta här. Mm. Så so jag tänker bara säga, so jag har massor av saker här. Men jag har blivit de bästa, kan jag prata om lite till Lund så och så alltså där är bara kan vi kan väg Halloween kommer egentligen inte från utan från USA. Det kommer från Skottland eller Irland. Är det Irland? Mm. folk. Men alltså och vad, vad är det bära att det är därifrån. Vad det står ingen där så så. Okej. Alltså det är väl en klyscha här för att vi har ju alla helbundna i yes. Sverige och det finns ju i andra länder också motsvarar. Ja, det var det ja. helt är ett hedniskt att är, man ska skrämma <laughs> bort de onda andarna eller. Något kanske något. Det kanske har rökt åt det hållet. Ja, försöker ju de ofta. De flesta i högsinna har ju det på något sätt. Typ Alltså right, då, då, då, då jag kan jag kan ta nästa fråga lite och så, här, så här, bara på det för får se vad ni säger. 2012 äh, vilken tror du är de nog mest populär saganklout sig till var alltså så, va, va, pratar vi en man och, och en kvinna nu? En man och en kvinna. De populära saker. Jag tror att det är 67 sköterskor ska med en kvinna Okej, okay, det, det är din grej. Vi börjar vi, vi, bör, vi börj och sen typ Jack Sparrow och sånt Eller mm. Vampir. Mm. Eller sig själv. Du om det <laughs> jag säger Jack Sparrow okay. det känns som det finns alltid någon Jack Sparrow ja äh, men äh, det är väl inte så många som delar min långben förbisat eller <laughs> långben lång. <laughs> jag är det är det redan det kommer en långben Nej men Jack Sparrow kan du säkert vara yeah. ja yes. um, en manlig och en kvinnlig yeah. uh, men det måste vara djävulen. Alltså bara ha hon och uh, liksom uh, en, en uh, sån här treot. Ja. Och uh, för killar är det nog uh, drag. Du är den som kom närmast måste jag säga för att uh, det mest populära för, uh, för, för, för sig var just pexa. Mm. Vampir. Killar mm. mm. vampiren. Killar vampiren, killenpäin. Öm. Mm. Mm. Um, cool det cool tyckte jag. Uh, Danny Lloyd som var sex regardmål Danny Torrance i filmen The Shining. Mm -hmm. Han hade faktiskt uh, ingen aning om att det var skräckfilmen för mig, hur tiden han gjorde det där. Jaha. <laughs> ja, han fick reda på, på det efteråt när han sett den. Hade. Det är kul, liksom. Han var obehagligt för honom. <laughs> så, jag var med i en filmkommedi, med det var jag och Nicholson. Och det var gött. Och... <laughs> jag trodde att det var en sån av jag och Nicholson som var sexåringen. Så... <laughs> Hissar för med blod och... Så, menar, han snygga var, tvillingar. Men alltså, det, det, var, det var inte så de... Alltså, men... det, kom alltså, det, det han såg ju var att han filmade ut i en väldigt välblivit korridor. Det stod två tjejer där. inte så att ska köra blod. Jag cyklar ut det inte så oh. att han kör blodseende Men Danny, kom kolla på det här <laughs> <laughs> Men vitt det här med att han cyklar ja. Är det, för jag får jag för mig att du är med i Omen också Ja, kanske Eller The Omen ja. Så är det Chine som var först med det här Med obehagliga barnspöken liksom jag tror inte för det, det har ju 200 Korn, jag det Korn, -en. Korn. Det mm. ja. Fast det här var det med Malakaj som var obehagliga. Så det känns det som att det har blivit en sån obligatorisk ingrediens i alla skräckfilmer. Den obehagliga gingerbread. Makes it makes it makes it it. Det kommer en exorcisten sen här. Det här var förra året i och för sig. Så jag vet inte om Patrik uh, var det ur Ryssland. Men förra året fanns en rysk man som uh, grävde upp 29, 29 lik. Och hade dem som uh, dockor i hans lägenhet. Ja just det. Oj. Ja, <laughs> är Det var granne. Ja, det var granne. Det är ju det kanske jag Ska hitta någonting lite mer så går med prata om. Men... Då alltså, kom 20... de på honom först? Ja? Kom de på honom först när jag hade blivit 20 29 liksom. De var här, en ganska stor lägenheten då. Det är det du <laughs> är <om han>, <laughs> Ja men om, om han tycker att det platser Med 29 Alltså Plats, så kan man ändå tänka att det är 29 liksom, människostora Ja det är ju människor, de är ja. döda men... ja, jag, jag måste ingen... säga Jag är lite det här med folk som gräver upp lik och sånt där. Det är ju obehagligt Men det är ju inte Det, konstigt, det blir ju inte moraliskt förkastligt förrän någon upptäcker dem Egentligen, det är <laughs> uh, ja, alltså, egentligen eller, Om man inte ja, har upp ett, ett känner... efter detta så, så är det ju så Men jag ett tal som en kille i fredags som heter Carl uh, Taskler jag, jag vet inte vart det var han men han uh, var väldigt kär i en tjej som dog så han uh, tre år senare uh, grävde upp hennes liv jag tror han, uh, för någon, han han täckte henne i, i sidan som var doppad i plasten som, hon, som skulle hålla sig och, och så. så var hon där och sådana motiv. jag tror att det var ganska bra att hitta det och kom på att han höll på med det där och han hade, liksom, det var så han körde vidare bara. Han låg ju med det här plastdockan som var en människa. Vad är det där? han i plast? Alltså. Ja, i stort sett så att de skulle hålla. Och okay, grejen han åkte aldrig dit för det För det är gått så pass lång tid efter den död så att det fanns ingen sån här... Ja, det fanns ingen kvar som brydde sig. Nej, jo det gjorde det. Men det finns så här, det är ju liksom... Han inte henne. Nej. Nej, det är det. Alltså de som är offren, det är ju att de anhöriga resten eller, yes, eller så. sånt där. Och så länge de inte vet om det så... Det är okej. Det är hemskt. Det är sjukt. Här var en jag tänkte också. Lite samma stök. Eller samma grej. Inte riktigt alls men det handlar om likadant. Det var Halloween uh, för några no år sedan. Uh, I Delaware. Det var inte riktigt Halloween. Det var liksom King Halloween. Så det fanns en kvinna som hade... Uh, hon hade hängt sig själv på något träd. Eh hon ja, som bott nog där. Men hon hon, hon, hon hängde kvar där i liksom alltså över dygnet innan innan folk började så att man gör någonting åt det. Och folk skulle utäcka det gång för det. Oj. Ja. Det behövs. Men det kanske är att alltså, hon kan bort där med, vet du, har varit för det Halloween så gjorde det en mening. Nej nej, men det är samma sak S Säg om jag... jag ska gå ut i stil. När man har typ så här uh... Uh, Halloween dekorationer över huset, man kanske har liksom så stenar i trädgården och allt möjligt och så kanske någon, så här, <hör> <hör> man kan man kan pimpa, alltså ja, alltså, det är inte weird. Man skulle komma under med just nu. Har du året om folk börja alltså, säga här, varför en grävsten eller Men det är ändå, så alltså, det är det, är, det, är, det är, ja, kul för henne alltså, fan, så fan. Ingen brud säger, tog ett dygn innan hon av det duggen eller nån där. Men så att ja, Det som ju... man får passa så här så här. utan i Ryssland i alla fall det har det är så kanske är Vem som märker. Indeed. Vi har den kommer ju inte filmäxistensen. Eh uh, the crew i the så alltså någon som jobbar med filmen. Trodde att eller tror att filmen låter och förbannelse över filmen. För under inspelningen så dog ni i Vissa som uh, crew. Alltså, i, vissa var direkt involverade Vissa var familjemedlemmar familj, familj, familj till Folk i crewet och så. Vidare, men folk mm. sådär, uh, kopplade till uh, Och en massa år senare uh, Sonen till uh, Hon som uh, gjorde Demonens röst mm. Blev galen och mördade hela hans familj Och sen trodde oh. så mm. Det är lite för mycket för jag skulle bara kunna avfärda det som nej, nej det är bara Det är weird Ja mm. Men de gjorde väl, de har gjort flera uppföljare. Det är de som vet om det dessa... så. Jag tror, alltså det är kul, för det, om det är så att man tror att det ligger så i den här filmen måste typ jävlarna sätta uppföljare och sagt Nej, Det är okej, okay, jag bryr mig inte om dem. De räknas inte. <laughs> de är dåliga. De är ganska dåliga. Ja, de är jättedåliga. Men hur många dör i snitt av sådana här stora produktioner? Ja men precis, det, det är en att det, det är många år. som ja. Och det är ju många av dem här har väl förmodligen kommit till det. punkt i livet att det är... Senare hälften. Mm. Well, fast ändå, det är rätt mycket mm. ja, men om du kollar där hur många dog under Nu ska jag undvika den filmen för jag hatar den men. Avengers, enkelt så. Ja mm. uh, Inspelning av någon stor film mm. ta, ta vilken som helst mm. Jag tror inte det händer så mycket nu för tiden Captain för... Phillips All right, jag vet inte, men grejen är det brukar Så fort något sånt där händer så brukar läcka läka upp Så brukar de ha sig lite det brukar lite upp ja, ja, ja, det brukar dyka upp ett typ, M.D.W. eller något någon, där. Nej, men jo ju, men det, det, är det är väl extra var... tacksamt så att säga även om, om det är under Exorcisten för då finns det lite såhär well, Jag scary? vet inte, fast nio pers plus det där med sonen. weird Ja det är väl lite ordentligt det är, alltså, jag, jag tänkte budget bullshit sen så jag läser jag igenom Zona, jag det här mm. kan vara ja. det finns ju alltid det där alltså, om man ska nu tro på hela uh, att djävulen uh, om man nu finns på i sättet uppskattar säkert sådana här filmer som som röjer honom. Ja, Instagram ja, och så här. Ja, det är lite som om man gör man gör de filmer om bättre om Gambinos i New York som kommer de och wacka. Det ja, som har pratat om maffian, business, ja, det är ju bättre. Det är typ samma grej antar jag, jag vet du. Men mm. jag vet, tror det vi vet att till den spelar Golden Eye så doga människan i New York. Eh äh, någon stund någon stund oh. som men du vet inte någon ser i slutet utan filmen när han de springer runt uh, på den jävla... Kuba, va? ja. de springer runt på den jävla isen. Han Och han blir skjuten på han gör värsta värst. Han flyger ner i treppan och rullar. Först är det inte så bra, sen spräcker du över. Jag vet inte vad det som du är. Vi måste ta om dig nu. Ta om Det är coolt. You're next. Det är inte så svårt. Okej, men anyway, så det är ändå. Och så, jag då också mena då men jag sen jag tror att tror inte det dör så många alltså, det där är nog en, en hög siffra mm. mm. det är nog, det nog jag vet inte det, är, det är kan det är. men det är, så vi har rätt i liksom, jag men tror jag, jag, jag tror absolut att så, hade, de, hade det hade varit till Shrek 3 hade man inte sagt det jag tror det förbanda så de sig någon kommer <laughs> Nej precis det det med idén men det är lite det skulle strunta stäm som man, man gärna kanske um, Jag vet inte, jag, jag, jag jag tycker jag jag gillar, jag gillar, jag jag vet inte. Jag, jag tycker att den, den är cool. Den är lite överskadad, tycker jag. Vilken Shrek-Exorcist-en. Shrek är skitbra. <laughs> <laughs> ja. uh, till och med fram till trean, nästan, tror jag. Um, men sen, för jag minns jag och någon för länge sedan vi var och på när vi gjorde Exorcist-en The Beginning som var ju um, med Starscourt som, som spelade rollen som Maximum Sydow hade mm. mm. um, Det finns två varorna där. Det finns uh, en versionen som typ är på bio. Och sen om man ser det finns en annan, den som första varianten där, som vi aldrig släppte de för sa det är ingen Det är faktiskt en Dominion heter den bara. Och det är samma film, det är bara att det enda de gjort att de har, det är att det är samma handling, samma allting. Hon, Isabella, heter hon? Ja, hon är inte med i original de, behövde, de kände väl att de behövde någon som var lite snygg att skulle vara med antagligen. Han ah, alltså ska bara ställa Av ett Nej överlag Den är i vissa poster Den är mycket bättre Jag vet inte om jag håller med uh, mm. Den känns lite kan, Inte riktigt klar Den filmen tycker jag är okej Förutom att det är exakt Den där gang, Hela grejen går ut på Att han har ju tappat sin tro Och han vill inte vara med om det där mm. Men det går på två sekunder i filmen. Jag blev så jag med Fadervår som är det... så här, vi tog två sekunder den, är den killen. Igen. Lever. Eh... Han fick ett återfall. Ja, lever på sidan. Det är i alla fall Sydan. Ja ja, han han, han han har alltid levat och alltid varit gammal typ. Ja, jag hade sett det. <laughs> han är lite så här som Sean Connery, fast stämna mer. Ja. Rena om liksom lite på 70-talet så var han en väldigt gammal man. Ja. Men han lever fortfarande. Ja, han lever fortfarande. Ass. Alltså. Skådar för Max. Ja, Skål. Max. Jag pinsa um, men vi skulle kanske a... ja, ska jag prata om det, ska jag ska förhöra. Ja, jag. En... Take take jag Jens um, vi är våra vänner på Magazine. Ska vara på GameX eller. Som nej. Vad är GameX? Det är en spelmässa, typ Sveriges största spelmässa. Aha. Till spel då att spel. I då. Så att, ja, vi, ska, vi ska vara lite, lite in Investigative Journalism Vi kommer att vara Lois Clark uh -huh. det Är det något särskilt ska spel ni i... Det ska Är något särskilt, det, det, något särskilt spel ni ser framåt. emot och... Jag har ingen aning vad som finns riktigt, Så jag kommer med saker på honom Jag vill nog se uh, uh, Playstation 4 Och uh, jag Xbox mm. Just Xbox One kommer ehm um, så det var så har jag faktiskt jag skulle kol för det är det... det är du som alltså för jag menar jag har jag tror jag kommer att gå runt och vara ha... Det är en jobbiga som frågar allt. Hej, vad är det här? Ja. Men vi, vi kommer att ha ett inttag. <laughs> om vi finns... gör jag kommer på det. What's this? What's this? I really do not know. <laughs> om det <laughs> finns något om en Duke där. <laughs> så måste ni göra en. grej om det. <laughs> okay. Ja. det. Nej, jag tror inte det kommer att ha det. <laughs> nej, men uh, oh, det, det är kul. Cool. Så vi ska. Det, jag att ja. mm. jag att vi göra det. Ja. Jag lovar att det kommer att dyka upp bilder av den här. som där, really? Vi kommer inte vi kommer det här i hånda du från Instagram och vill det var presspass. <laughs> kan Nej men uh, <laughs> vad innebär det här presspassen då? Ja, jag kör lite press på mig måste... <laughs> no, <laughs> faktiskt. Ja faktiskt. nej men vi vi kan köra lite intervjuer och så typ random vi kan ju frågor lite folk för de så här, för random many där. Vi kan även säga lite vad vi själv. Mm. Tänker saker och ting och uh, uh, Kanske en uh, dansoff med... Uh, det kommer inte bli uh, en dance uh, Special guest spelar in. Nej, men... är det se. Men jag tror det kommer bli jävligt kul. Det här kommer inte släppas via vår Det där kommer vara en Megazin-grej som släpps. Så det kommer tipsa om vart kan hitta den. När det blir dags. Och sen nästa vecka ska vi spela we'll in där... skäggtävlingen på KGB. Men jag kan, vi kan prata mer om det när vi börjar närmast vi, vi, vi, vi har ett avsnitt till i det ja. Men jag, tror jag, jag, jag, först när jag tänkte så, här, men Skulle vi prata om det där? det var mer om uh, I sommar eller? Ja, just där, det oh, ja, ja, jag är avställd att kommer på och Titta, dig. <laughs> titta bra det är uh, Just det Jag tänkte Halloween, det är bra, det är bra att utta lite planer Framförallt vi behöver lite hjälp där det här också mm. I sommar ska vi åka på en liten turné Ja, hur många, <laughs> många stopp tror jag. Well, jag vet inte, men uh, jag tänker väldigt på Fyra, fem, ma max, stora, fem maxtra. En vecka, en vecka liksom. en. Mm. Och det kommer gå ut på så här. vi kommer åka runt Och uh, Podda från ställen där det påstår mm. uh, jag, jag tror inte liksom Jag vet, vi måste komma på någonting Vi kan vi har inte kommit på, alla detaljer är inte klara Och jag vet bara att det finns Ett ställe i Motala som, som till en bra som vi ska kika på Ah, det är långt men vad skulle vi visa ut till road trips är Nej, men, Du förstår väl att som Stockholmare så har jag rätt och en äh, liten skyldighet att kritisera avståndet till alla viktiga ställen i Sverige som inte är i Stockholm. Även right. om det är i Stockholm. Okej. det är go. Så som Stockholmare så har du en skyldighet att vara en asshole. Vad det <laughs> gäller, inte vad är inte inte inte inte det alltså. ja, det mm. Det finns ja, inte så mycket jag... annat utanför Stockholm och till, så. Men, du, du har ju samtidigt skyldighet att vara hemmastad I alla världens huvudstäder såklart Men allt som är i Sverige ska ju inte Ja samtidigt. Alltså menar, du brukar ju ibland säga till London jag ska, jag ska name droppa gator I städer som är större än, är större än Stockholm. Men det finns en jättemysig café du brukar hänga på den är i Paris och... ja. <laughs> Jag brukar vara där ibland <laughs> Fan vad ni är i Paris Ja precis Det är viktigt att det är Paris Anyway det ska vi komma till Uh, jag tror vi inte visar alla detaljer, jag vet inte vart vi ska riktigt ens Men det är därför jag vill snacka med det nu så att folk hinner, vi har tid på oss att fixa och planera det. Om det finns någon ställen ni vill att vi ska kolla upp eller tycker vi borde kolla upp, mejla oss på skydcast.gmail.com så kan vi kolla upp det liksom. För vi har, just nu har jag inte så många ställen än. Uh, vi vi kommer, liksom, det kommer inte vara, vi, vi kommer på någonting när vi, när vi är där. Vi kommer, vi, det kommer inte vara så vi sitter i ett, ett, ett gammalt montagehus där på Säsberg och sitter och pratar om life weapon utan vi kommer liksom faktiskt göra. Vad <laughs> <laughs> tycker ni Kan vi köra det här med ficklampa liksom under hakan och grejer. Ja, Välkomna till skicket. Åh, där fick riktiga speaka bara du där ett jävla cheese. Regionalt. oss. Så vi kan nästan säga att vi gör i stort sett uh, vi kommer att vara Sverige's Ghostbusters den, Jag vet inte om ghost ghostikorn pasta men uh, <laughs> ghost pasta alla fall ja, vi kommer kanske bli plasten. Men yeah. då, kan man skicka in i alla fall och sen yes, så ska uh, vi försöka make it happen och geer yeah. down. Och så ska, okay, och så ska vi uh, oh, Ja, men det blir ja. bra. Ja, vi kommer um, det vi vi kör ändå som mest för att det då ska jag göra tid att göra där. Ehm mm. um, Okej, uh, det blir king cool, the real trip. Road trip. Ja. Yeah, yeah. Det blir bra. Det blir bra. Men, snacks uh, and supplies. Snacks and supplies. Mm -hmm. Så <laughs> det är nu mer på på alla så här så det kommer bli as nice. Ja. Ja, kan Men man många här ska köpa Vad kan man ja. bjuda spöken på i sådana fall? Ja, vi kör jultomtegren. Um, för jag pratar om det här här om dem för jag var liten så i USA så är det inte skillnad på jultomten kommer den natten. Vilket är bara så att för föräldrar. <hör> <hör> um, han kommer den natten då. Jag gör han faktiskt så in the night dressed in the <laughs> <blood Blurin. in. laughs> the crimson ghosts of jag Så jag hade ju som grej där att jag tyckte att jag tyckte det var väldigt weird. Varför han varför jag köpte inte helt Mina föräldrar sa att nej du måste somna då för han kommer inte om inte du sover. Inte bara på natten. Jag tänkte, okej, hur kan jag kolla om när det finns på riktigt då? Kamera? Proximity sensor? Ja, för, jag var typ, jag, för det hade jag ju <laughs> Nej, men där måste gjorde det så här, så jag, jag byggde en fälla. <laughs> really? <laughs> Ingen fungerade fälla, på det bestod mest av en massa rep. <laughs> som inte riktigt gjorde någonting. Uh, men anyway, man, det man gjorde, man lämnar en liten kaka och lite mjölk för dem. För det är Jag det <laughs> <och det har. laughs> kan inte stå emot sånt. Nej, det är som ah. Men det, okay, det är så. väl alltså det gjorde man väl förutåt eller man lämnar väl gröt Ja men gjorde inte ja. det det gjorde vi alltid på bron alltså på trappan. Nej jag, jag visar ingen respekt för tomten <laughs> Det är verkligen men man, ja, det är för man en måste förstå person? Hålla, liksom. man måste hålla dem på plats. En, ta, en, en tallrik med kall så kryper han upp där för trappan liksom och äter lite och Ja men ger ge man honom en tallrik för en där, ska ha, upp för trappan. honom en gröt så kommer han vill ha ett bankkonto sen. Han, ska, han måste äta först Det så väntar en liten ja, det är tanken i år att jag kan tacka nögbär så jag bevisade jag det föran att han hade ätit tagit en tugga från kakan och druckit lite mjölt mm. och ibland skrivit säger tack såhär, men tack erik för kakan uh, det, jag vet inte mycket procent det jag, jag, är inget det. Ja, men tack för, jag vet, det var något år, där jag började lite säga misstänksam uh -huh. alltså, tanten har ju jävligt alltså, hans handstil alltså lik pappa så. Uh så är det väl pinsamt många år till så jag kom på att han inte fanns. Men det, jag tror det berodde på så här: Jag kom på att han inte fanns när en jul Det har jag lite sätt. För Jag, jag tror fan att mina filmer kanske antog att jag lyssnade ut hela konceptet mm. laget. Nu gjorde inte jag. Det var förra året. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, för han bad mig för, jag mig, för, att, äh, för min civilsomma. att han bad mig: så, men, Kan du skriva, skriva tacklappen till ett Så det är klart. Vad ska. menar du med tacklappen? Exakt! <laughs> <laughs> <laughs> <så> <laughs> jag det, det var ändå ganska. Harmlös för dig, för jag hade en, eh, när jag var 9-8 år, då hade jag typ en ganska allvarlig panikattack där det framkom att, du pappa, jag vet att tomter inte finns <laughs> <laughs> och eh, han eh, fattar att nu, nu då ska jag vuxa. är vuxen Det du en panikattack då? Det var ganska mycket så. Ja. Nej, men det ibland alltså, var... Jag tänkte Vad hemskt det hade varit om han nu fanns Och du liksom hade råkat fånga honom i repen Och han hade liksom stryps eller någonting Han hade hängt kvar i några dagar <laughs> ja, Om det är 31 oktober som är Halloween Och julafton är 24-25 december Då måste du vara i, I mitten eller slutet av november just Då blir det den här Halloween-jul Right, just like, cross ja. Det är ju när man hätte boten på Det är som guy Fawkes dyrt också Nej, nej. I USA så kommer ju Thanksgiving där man. Man äter en fet kalkon. Yes. Well anyway, so yeah, han, yeah. så han, han finns inte. <laughs> det. 100. Inte det i alla fall. Jag blev jättemobbad när jag berättade det här för, för några dagar sedan, som jag tror att jag trodde på det här: så här ganska, ganska länge ändå. <laughs> Men nu vet jag att det inte finns. Framförallt, jag är mer okej med det här. Jag är betyder mer okej med att mina föräldrar när jag har somnat just då, slänger fram några presenter, eller någon random skräggig snubbe, till en tar sig igen i någon skorsten, vilket jag tycker var lite weird. Och till en vill bara komma ner och sover, vilket känns också jättegrippy. Och typ så här, han vet om vad jag gjort. Mm. det Varför det, han håller koll på det hela man tiden Med sitt teleskopobjektiv <laughs> <laughs> Han har inte upp hela kakan också. Nej han tog bara en tur Men han, han försöker banta lite Det, det som är, är som i Sverige, det. man tar inte sista kakan men det var, han, var inte han är han är från Nordpolen Han är från Finland Finland tror jag Nej. Han mm. får väl kakor i alla hus i Finsländ. Så att alltså, så mycket. <laughs> han kan inte äta alla. Då skulle han inte komma in i den igen. <laughs> han ville ha kakorna och äta den också för Anyway, det är inget bra för det. Här uh, men jag säger, på ett sätt ja, det vore kul om sånt där fanns det är klart. Det var jätteträvligt om jag visste. Framförallt, alltså, om det var så skulle skulle jag säga att spara pengar på jullappar för då skulle han fixa allt det där. Men ja, vad är ja, det då? Eran verkar ju mer sund liksom än våran som äter lite kall gröt och sen han är hård mm. Han är ju från Finland ja, det är Han så? Mm. <laughs> det är syso det. Fast vår tomte Han gör så att han, han lämnar presenter på morgonen Och sen så på eftermiddagen Då kommer han med säcken där alla har lagt sina mm. presentativa rammer Så han är ju medveten om att Jag har fått den här presenten av den här personen Inte av tomten Men tonten ah, levererar ah. Men det var kul för det, Jag har en liten kusin som listar ut där Hon är, är det här han, han är ett geni jag kan inte kunna vara smart om jag, jag var. Mm. Han var, jag vet inte hur gammal han var. Men oh, Fyra, fem, någonstans där. Och jag. Ja, fem tror jag. Vi var ute på det landställe och skulle fira jul. Och jag fick, Shrimp, drag, drag. Jag fick så här: Vill du vara tomten i år? gången? Jag det kan jag. Det går inte kul ens. Får jag skicka till. Jag gick ut. Kom in ången på en gång och hej Erik. Fuck, det var inte. I feel you, bro. Det har jag råkat ut för också. Han <laughs> kom och kallade för Erik, han <laughs> är jämst. Nej, de kom och av med masken. You're an imposter! <laughs> You're not my real Officers, guy. arrest that man! <laughs> <laughs> Som so, typ hamnade i fängelse. Det är samma sak, för min, min sydde hade ju en liknande grej hos några andra kusiner. När um, uh, han... Uh, och han har lite äldre pappa i familjen och hans hand gick ut för att väg Försvann och... iväg. Skulle köpa tidningen ja, Han ska köpa tidningen i mitt Dalarna någonstans. Där. Han ska ta båten över Siljan någonstans. <laughs> Vad vill man så? Jag brukar bara försvinna. Jag brukar bara vara tom där. Ja. Men jag brukar bara försvinna undan lite igen. Var lite antisocial och sen stickar jag ner någonstans. Sen så går jag in i en <laughs> <här> att säga, det. Så, så... Sen så händer det som händer och. och... Och så jobbigt för dig, Nä, så... Jag ser det så Precis då du du liksom bara riva av skjortan så har du den under. <t> <här> Nej, jag har ingenting under. <här> <här> och kommer inte bara med skenket. Naken förstå. Och så ma mamma Oscar är väldigt stolt att han är väldigt välhängt. <här> <här> det hände en liten incident häromdagen de barnen när när jag hade jag <här> det vidda det det vi hade hängmörat kött och det var en kommentar att, ja, Det att är väldigt välhängt. Mm. så från Oscar Ja, det misstötte. Det, det misstötte det, det viktiga arbetet. Ja, jag hade sagt ett, ah, vilken kan gå sötbit och då sa min bror så du är sötbit. Mann, han gör så glad. Eh, och då sa man, han vad, den är väldigt välhängd. Ah. Och han säger att den är hängmörad händen. Den yeah. är, den är god. Mm. Men det wow. blir lite, lite fel. Mm. Pratar hon om det som inte är? <laughs> <laughs> det är också väldigt särskilt. <laughs> Vi pratar de inte om det. <laughs> <laughs> de bara inte. Och jag var väldigt <laughs> glad. Att oh, de har gjort att jag finns. <laughs> Så <laughs> so, <laughs> oh, just först jag var glad över så hade som fallt till partiet all right. julfest. Let's celebrate <laughs> Christmas. Nu yeah, avslutar all, right. all right. There we go. Okej, okay, um, Game på, ja, det inget vi ingenting som Jag kommer länka på när ni hinner klippa den och så vidare Vi kommer att spela in två dagar tror jag eller? Minst. Minst Det blir bra, det blir det blir bra. boja Det blir hängt. Det blir, mm -hmm. blir välhängd <laughs> väl som All right, anyway, det var sjukkast, jag och Erik Patrik, Jens Get her done <laughs> <laughs> Nej, förlåt, vad är det, yes, sjukkast, bitch När jag glömmer av det och sen ser man så Nej, just det,